A legnagyobb parancsolat is to put your tithe in the box. hogy berakjuk a tizedünket a dobozba? No. Nem, nem. No, a legnagyobb és a legfőbb parancsolat az az, hogy szeressük a mi Istenünket teljes szívünkből, teljes elménykből, teljes erőnkből és teljes lelkünkből. And to love your neighbors yourself. És hogy szeressük úgy a felebarátunkat, mint önmagunkat. That's what's important to Jesus. Jézus számára ez a fontos. And, uh, and we'll discover, És azt gondolom, hogy erre fogunk rájönni akkor is, ahogy ma tanulmányozzuk a Bibliát. Azért, mert azt szeretném, hogyha, ahogy figyeled a Biblia órát, ezt a kérdést tennéd föl magadnak, hogy mi fontos Jézus számára a gyülekezetet illetően. Mert tanulmányozni fogjuk mind a hét levelet, amit Jézus írt Jánoson keresztül a gyülekezeteknek. Yes, seven. Igen, mind a hetet. Úgyhogy gyorsan kössétek be magatokat. Múlt héten láttuk, hogy Jézus megjelent. Jánost már ismerjük ő egy jó barátunk. Egész nyáron tanulmányoztuk az írásait. And ő Jézus tanítványa volt. a gyülekezetnek egyik vezetőjévé vált. És egyszerűen nem tudta abba hagyni azt, hogy állandóan Jézusról beszélt. Még azután sem, hogy a rómaiak megölték az összes kollégáját. Nem volt hajlandó abba hagyni azt, hogy a feltámadott Jézusról beszéljem. Próbálták őt is megölni, de nem, nem bírták, egyszerűen nem halt meg. Ezért Patmos szigetére száműzték. És az első fejezetben, a jelenések könyvében azt látjuk, hogy János ott dicséri az Urat. Nem panaszkodik, hanem dicsőít. Már egy idős ember. Valószínű, hogy itt-ott már fájdalmai vannak. És valószínűleg egyedül van. Ez egy elég ilyen elhagyatott sziget, talán hideg van. But he's worshiping the resurrected Jesus. Mégis dicsőíti a feltámadott Jézust. And Jesus shows up. És Jézus megjelenik. And we saw the vision of Jesus, that saw És láttuk azt a víziót múlt héten, amit János látott Jézusról. Now that, um, És most pedig azt az üzenetet fogjuk látni, amit Jézus ad Jánosnak. Now, when I think of John being an old Jánosnak, mikor Jánosra gondolok, aki már egy öregember volt, alone, egyedül, egy, egy szigeten. Né, okay. úgy gondolom, hogy Jézusnak oda kéne menni hozzá, és csak így megveregetni a vállát, hogy jól van, minden rendben van. Jól csinálod. De nézzétek meg azt, hogy Jézus Jánosnak nem Jánosról beszél. Jánosról beszél. In the same way when, when John the Baptist sent uh, his disciples to Jesus asking him, Are you really the Messiah? Ugyanúgy amikor keresztelő János elküldte a tanítványokat Jézushoz, hogy kérdezék meg azt, hogy tényleg ténylegője a Messiás. I mean, János ugye ekkor börtönben volt. He's, he's doubts, you know? És hát volt a kétségei. Jesus just showed John's disciples The that he was doing. és uh, Jézus csak megmutatta Jánosnak és a tanítványoknak azokat a csodákat, amelyeket ő megtett. Mondjátok meg mondta tanítványoknak, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy a vakok látnak, a bénák járnak. And they, they went away. és akkor ők elmentek. And then Jesus turns to the crowd and says, there's no greater Man born of a woman than John the és amikor elment a, a tanítvány csoport, akkor a többi emberhez fordul uh, Jézus, és azt mondja, hogy uh, asszonytól nem született még hatalmasabb ember, mint János. Néha úgy találom, hogy Jézus utai nem igazán az én utaim. Én, hogyha a keresztelő János helyében lettem volna, én akartam volna ezt hallani. És ha én, én, én lettem volna itt a szigeten János apostól, akkor szerettem volna, hogyha Jézus odajön hozzám és mondja, hogy oké, okay, minden rendben van. De Jézus utai nem a mi utaink. Természetesen ő látta, hogy János hogy szenved és hogy milyen helyzetben van. Mégis arra bátorítja Jánost, hogy lássa a dolgokat az ő, a Jézus nézőpontjából. Én itt vagyok a dicsőségemben. Én uralkodom. Én munkálkodom a világban. És látom az én I gyülekezetemet. Know, Tudom, hogy mi történik. Bízál bennem. Of life. Azt gondolom, hogy amikor mi nehézségeken megyünk át az életünkben, akkor nekünk is egy hasonló üzenetet mond. Nem jön oda hozzánk Jézus, és így bókokat mond. Oh, so Annyira hűséges you're vagy. So Olyan jó vagy. No, he, he says, azt mondja inkább, hogy bízzál bennem, én tudom, hogy mit csinálok. Jesus, you know, he pays to the és ma azt fogjuk látni, hogy Jézus nagyon odafigyel a gyülekezetre. Azért, mert ez az övé. Az ő gyülekezete. Okay? It belongs to Jesus Christ. Hozzá tartozik Jézus Krisztushoz. He bought it, ő megvásárolta he ezt. Life to it, ő ad neki életet. He sustains it, ő tartja meg. He uses it, ő használja. It's ez az övé. It's not man, nem az emberé. It's not an institution, ez nem egy intézmény, it's Jesus Christ. hanem Jézus Krisztusé. It's his. Az övé. És ő odafigyel rá. Things, to, right? Mindannyiunknak vannak dolgok, amire odafigyelünk. So Valaki mondjuk a politikai or, híreket figyeli. Or, You know, sports. Vagy sport híreket Most hogy amerikai foci szezon van, a fiaimmal mi nagyon figyeljük az ezt illető híreket. Minden minden minden meccs vasárnap van. Uh, And so and Tuesday, you know, a couple with my boys like watching the highlights. És mivel ez ugyan itt már túl késő lenne, azért hétfőn is kedden a fiaimmal megnézzük így az összefoglalókat. And, and és hogy ki hogy áll a, a sorban. We'll who, who's winning, who's ki az, aki jól áll, és ki right. az, aki vesztésre áll. Right. Maybe, maybe Lehet, hogy téged abszolút nem érdekel a sport, hanem valami más van az életedben. A, a tőzsde. De valószínűleg <laughs> But you van valami ami érdekel téged. a a, a, mit tudom én, a divatos irányzatok. De mire figyel Jézus most? Pont most. TV Melyik TV csatornát kapcsolja őbe? Ő az egyházi adót nézi. He knows exactly what we're going Tudja pontosan, hogy mind megyünk keresztül. És hiszem, amikor átnézzük ezt a két fejezetet, nagyon gyorsan, He's going to to us. akkor ő megmutat dolgokat nekünk. I Hiszem azt, hogy ezek a levelek a gyülekezetekhez alkalmazhatóak, a mi életünkre ma. Több gyülekezet volt János korában, mint ez a hét kis But De a hetes szám az mindig a teljességet jelöli. Hogy ezek mondjuk a hét fajta gyülekezet. Ez, ez lehet talán az a hét gyülekezet, amiért János felelt mint előjáró, mint püspök. Ezek valódi gyülekezetek voltak. that we might discover. De hiszem azt, hogy ezek hétfajta gyülekezetet mutatnak be, amelyeket ma is megtalálunk a mai világban. De ugyanígy alkalmazhatóak ezek az üzenetek a mi személyes életünkre is. Azért, mert azt mondja Jézus, hogy neki, akinek van füle hallásra, hallja. És worst a Jesus says, There are some. Who are faithful. És még a legrosszabb gyülekezet jellemzésében is azt mondja Jézus, hogy vannak egy néhányan, akik hűségesek. Jézus mindig az egyénhez szól. Hogyha van a gyülekezeted letért a helyes útról, akkor ne a lelkipásztorodat vádold. Ne az előjárókat. Természetesen övék a legtöbb felelősség ezért. De azért, mert a pásztorod valamit mond, az nem jelenti azt, hogy neked azt el is kell hinned. Azért, mert én mondok valamit, az nem jelenti azt, hogy neked azt el kell hinned. Neked kell kinyitnod ezt a könyvet és tanulmányoznod. Judge for yourself what it says. Neked kell megítélned, hogy mit mond ez a könyv. You can't have a relationship with Jesus through me, nem lehet Jézussal kapcsolatod általam, vagy rajtam keresztül. Azt mondja a Biblia, hogy egy közvetítő van, egy közbejáró van ember is Isten között, és az Jézus Krisztus. van ember is Isten között, és ez Jézus Krisztus. És neked, neked, és neked, és neked, és mindenkinek egyénileg van bejárásunk Isten trónjához. So we're read these. Tehát elolvassuk okay. ezeket, One at a time. egyszerre csak egyet, and we'll see what we can learn, okay? és nézzük majd meg, hogy mit tudunk ebből tanulni, jó? Okay. And, uh, and hopefully Értitek? If... És hogyha valakinek maradt kérdése ezután, nagyon szívesen beszélgetek veletek az alkalom után. I spent far too many hours studying this week. Túl sok órát töltöttem ezekkel a tanulmányokkal ezen a héten. És nagyon sokat kutattam, és ennek a felét nem fogom tudni elmondani nektek most. De hiszem azt, hogy Isten ad nekünk ezen keresztül egy üzenetet. Az első gyülekezet, akihez Jézushoz szól, az az Efézusi gyülekezet. Ez egy nagyon nagy város volt. Maybe, um, maybe a of a at this time. Talán egy negyedmillió ember is lakta ebben az időben. A, it was an important city. It had a, ended a um, kútú nearby. Kikútú. A yeah. port. A port. It had a port nearby. Nagyon fontos város volt, volt kikötője is. Nem messze. It's probably, nem messze. Me, it's probably me A Bibliából talán erről a gyülekezetről tudunk a legtöbbet. After Jerusalem, after Antioch. Ephesus was kind of the center of missionary activity. Jeruzsálem és Antiokia után. Talán Efézus volt a missziós ö, ö, cselekedeteknek a legnagyobb központja. Paul, Paul spent, um, over years there daily. Pál több mint két évet ö, élt ebben a városban, és minden napot tanított. He would make tents by day, and then at lunchtime. Napközben sátrakat készített, és ebédidőben, time, vagy amikor ott ugye napközben volt egy siesta idő, siesta, ő nem pihent, hanem áthívott embereket az otthonába, és együtt tanulmányozták az igét. Asia Minor, from Ephesus. És a Biblia azt mondja, hogy a, az evangélium ö, ki volt kürtölve szinte Efézusból ebben az időben, az egész Kis-Ázsia területére. Tehát ö, azt gondolhatjuk, hogy az Efézusi gyülekezet az, az igen ö, ö, aktív volt. They had, um, lots to do. Sok dolguk volt. Jöttek a misszionáriusok látogatóba. Ők küldtek ki misszionáriusokat. És olyan volt ez a gyülekezet, ahol nagyon jó volt a tanítás. I mean, a nem, nem csak, hogy Pál volt az ő pásztoruk egy ideig, hanem Timóteus és János is. I mean, like Ezek egy elég ilyen, right? hát ilyen nagy kutyák voltak. Szóval nagy emberek voltak akkor, jó? Jó tanítók. Tehát gondolhatjuk, hogy az ő teológiájuk úgy rendben volt, igaz? Tehát mit mond Jézus ennek a gyülekezetnek? Elolvassuk a második fejezet, első hét versét. Az Efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok. És hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertetartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a Nikolitaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomában van. Mindegyik levélnek nagyjából ugyanaz a szerkezete. Jézus bemutatja magát, mint a levélnek az íróját. És a legtöbbször ezek a leírások az első fejezetből származnak. Ha nem voltatok itt, akkor hallgassátok meg nyugodtan ezt a tanítást. But they also seem to be uh, slights at the Roman Emperor of the time. De van bennük egy kis ilyen um, tördöfés is az akkori római császár felé. Because the Christians this, this time were suffering. Mert a keresztények ebben a korban nagyon szenvedtek. You know, this, is, this is not the same kind of suffering you know, Nero and um, Körülbelül 95-ben, Krisztus után íródtak ezek a levelek, és nem egy olyan fajta szenvedés volt, mint Nero alatt, de nagyon szenvedett a gyülekezet, és Jeruzsálem pusztulása után történt mindez. Az üldöztetés egy picit enyhült. De Demetius volt az akkori császár. Hát elég furcsa figura volt, mint sok császár is. many times after an emperor died, they would, they would Deify him, and they would worship him. Mert sokszor egy császár halála után az emberek őt istenné avatták, és, és dicsőítették őt. De ez a Demécius, ő már élete során istenné avatta magát, és el is fogadta az emberek dicsőítését. És egy nagyon nagy kulturális szokás volt az, hogy mindenki dicsőítette a császát. Még pénzérméket is nyomott, amin a saját arcképe volt rajta. Csak gondoljatok már ebbe bele. I know you don't have faces on your, your coins anymore, but you have, them, you have them on your bills. Tudom, hogy a magyar érméken nincs uh, arckép, de ugye a, a papír van. And they're all people who are dead. Mindannyian uh, már halott embereket ábrázolnak. King Mátyás, King Stephen. Mátyás király, István király. Right? The dead people. Tehát már halottak. Uh, but um, I mean, what would you think of the current Prime Minister if you put his picture right there on the. Mit gondolnátok, hogyha a jelenlegi miniszterelnök nyomna egy olyan pénzérmét, vagy papírpénzt, amin a saját arcképe lenne? Vagy, vagy ha Obama ki nyomna azt az érmét, amin az ő képe van? Putin. Vagy Putin, vagy bárki. És valakiről a világ egyes vezetői közül el tudjuk képzelni, say, hogy ezt meg is tenni. És mondanánk erre, hogy hát ez egy elég bátor lépés volt. Demécius az ennyire bátor volt. This is my money. Ez az én pénzem. My face is on it. Az én arcom van rajta. Worship me God. Dicsérjetek engem, én vagyok az Isten. In, in many ways. Tehát sokszor, amikor Jézus megszólítja a gyülekezeteket, akkor így uh, egy ilyen kis éles uh, célzást tesz uh, Deméciusra is. For example um, this is just kind of extra, okay? Ez csak egy plusz anyag, bocsánat. We'll um, when, when stars, Amikor Jézus a hét csillagról beszél. He's, he's, he's akkor ő a hét gyülekezetről beszél, és ezt már említettem. De Deméciusz ezen az érmén, amit a saját arcképével állított elő. Side, van róla egy kép az érme egyik oldalán, amint ő ott ül, és hét csillag veszi körül. And és ez olyan, mintha Jézus azt mondaná, hogy a császárotok azt hiszi, hogy ő a csillagok között lakozik. Nekem viszont a csillagok a kezemben vannak. Kicsit később a 12-es versben Jézus azt mondja, hogy nálam van a két élő éles kard. És a prokonzulnak volt ez a, a szimbóluma, ez a jelképe ez a catili card. a. see that és látjátok, hogy minden levél kezdetén Jézus bemutatja magát, hogy ő kicsoda, de ugyanakkor tesz egy ilyen célzást is arra, hogy Deméciusz császár hiszi azt, hogy ő Isten, de igazán én vagyok az. Nem fogunk ennek a részleteibe belemenni. Visszatérve az Efézusi gyülekezethez that um, Jesus compliments them this is the second part of the outline that Jesus usually uses látjuk a második és a harmadik versben hogy Jézus megdicséri a gyülekezetet és általában ez is benne van ebben a szerkezetben, a, a le, az összes levélben and then the third part of the the outline is that he brings some accusations a harmadik része ennek a vázlatnak pedig az, hogy vádlást hoz a gyülekezetek felé. Their, their Megmutatja nekik, hogy mi a gyengeségük. The he, he, uh, he És sokszor a negyedik rész az arról szól, hogy ő arra szólítja fel őket, hogy megtérjenek a bűneikből. Part, Vagy talán ez ma a negyedik rész volt. És az hatodik, vagy az utolsó részben pedig mindig egy ígéretet ad azoknak, akik győznek, vagy akik kitartanak. For example, here in Például itt az Efézusiakhoz írt levélben. A dicséret, amit ad neki, az az, hogy tudok a cselekedeteidről. This is This is his He says, I know your works. Tudom, hogy milyen cselekedeteid vannak, egy bátorítja őket ezzel. Your patient endurance, nem viselted el a gonoszokat. My ezek nagyon jó dolgok, amiket ír a gyülekezetről. Hogyha mi kapnánk egy ilyen levelet Jézustól, akkor nagyon örülnénk neki, hogy oké, okay, akkor jól megy minden. És ez az egyik dolog, amit leírhatsz, hogy mi számít Jézusnak? A cselekedeteink, valóban a cselekedeteink is számítanak. Azt mondja, hogy tudom, hogy a te cselekedeteid jók. És a másik dolog, ami Jézusnak fontos, az a tanítás, és ebben is megdicséri az Ephésus-i gyülekezetet. És akkor jön a vád a negyedik részben. A negyedik versben de ez a panaszom ellened. Hogy nincs meg már benned az első szeretet. Then the command, says, és a parancs. emlékez. és tér meg. He says remember from where you have fallen. emlékez honnan na ki. remember what it was like when you first got to know me. Emlékez arra, hogy milyen volt az, amikor először megismertél engem. Away, amikor először elmostam a bűneidet, és szabadnak érezted magad. Repent, you've, you've és akkor nézd meg az életedet most, és térj meg abból, hogy már máshol vagy, mint az első szeretet. Mert amikor azt mondja Jézus, hogy elveszítetted az első szeretetedet, az azt jelenti, hogy elveszítetted azt, a, azt az izgatottságot, azt a buzgóságot, azt a lelkesedést. A másik dolog, a másik parancsolat, amit ad neki, hogy tegyél hasonló cselekedeteket. Uh, you know, of, of spiritual disciplines here. és azt gondolom, hogy itt a, a lelki gyakorlatokra céloz. Emlékeztek arra, hogy milyen volt, amikor először megtértetek? You know, you Minden ima alkalomra elmentél. You know, you your Bible. Mindig kinyitottad a Bibliádat. You read it, you go like, with excitement, like... Elolvastad, és izgatott voltál. <laughs> Nem tudom, mit jelent, de jaj, ez Isten igéje és én ezt olvasom. Tehát ezt mondja Jézus, hogy tedd meg ezeket az előző cselekedeteket. Hogy megint nyisd meg úgy a Bibliádat, hogy csodálkozz rá, csodálkozz rá, és keresd az én arcomat, alázd meg magad. Azért, mert ez a veszélye egy ehhez hasonló gyülekezetnek. Ez egy fundamentalista gyülekezet, vagy mondjuk annak nevezhetnénk manapság. Mondjuk lehet egy olyan gyülekezet, ahol csak a fej számít, és a szív az nem. Kicsit szeretet nélküliek, Don't really have anymore. Nincs meg már bennük Jézusnak ez a szenvedélyessége. Mert amikor minden teológiai nézet rendben van. Akkor néha nem érezzük a szükségét annak, hogy imádkozzunk. Van egy kérdésed az életedben? Well, I know the answer right there. Ó hát tudom, itt a válasz. And, and we, we és elfelejtjük azt hogy mi istentől függünk we're azt hogy a Szent Lélek az bennünk lakik és szeretne valódi kapcsolatot velünk tehát az a bátorítás az Efézus gyülekezet felé, hogy legyenek inkább olyanok, mint Mária, és kevésbé olyanok, mint Márta. É, emlékeztek ugye erre a történetre. Két nővér, Jézus eljön látogatóba, Márta főz, vágja fel a zöldségeket, és Jézus kedvenc ételét készíti. És Mária csak ott ül. Semmit nem csinál. Csak hallgatja, hogy Jézus történeteket mesél, és elmagyarázza, hogy mi a királysága. És Márta azt mondja Jézusnak, hogy mond meg Máriának, hogy segítsen nekem. her. Jézus azt mondja, hogy ez a fontos, amit Mária csinál, és nem szeretném ezt tőle elvenni. Ez az egyedüli fontos dolog. Szükséges dolog minden keresztény számára. Hogy legyen egy valódi, szeretet kapcsolatunk Istennel. Tehát ez az egyik fajta gyülekezet, és van a második. Ez a Smyrna gyülekezet. Smyrna is modern-day Turkey. modern-day Izmir. Ez Izmér, a mai Törökország területén. És úgy tűnik, hogy ez a gyülekezet nagyon nagy szenvedéseken ment keresztül. Jézus um, megemlít egy mártírt, aki ebben a városban halt meg. ő a aki ebben a városban halt meg. Full of faith. De úgy ö, ö, dicséri ezt a gyülekezetet, hogy tele van hittel. Uh, the Tehát minden üldöztetés ellenére, amin keresztül kellett menniük, ők hűségesek maradtak. Smyrna, at the time of... Um, Szmírna valószínűleg a Tatabányához hasonló nagyságú város volt ebben az időben. Egy kisebb városnak nevezhetjük. Volt egy Polycarp nevű püspök, aki ebből a városból származott. Akit szintén a hitéért meggyilkoltak. És szeretnék egy idézetet felolvasni. When he was, um, and tried falsely, Amikor őt ö, letartóztatták, és hamisan megvádolták, he was given the to akkor megadatott neki az a lehetőség, hogy visszavonja a hitét. And this is what he said. És ezt mondta. I've served Jesus for 86 years. 86 éven keresztül szolgáltam Jézust. Ő semmi rosszat nem tett az én életemben. Hogyan, hogyan tehetném meg azt az Istenkáromlást, hogy megtagadom őt, aki megváltott engem? Azt gondolom, hogy ez egy jó képet mutat arról, hogy milyen hitük volt a szmírnai hívőknek. És remélem, tudjátok azt, hogy Istennek a gyülekezete a világ sok táján még mindig üldöztetés alatt van. Sok olyan hely van, ahol a lelki pásztorok börtönben vannak. A keresztényeket megtámadják. Elveszítik az állásukat a hitük miatt. Tehát emiatt szegénységbe kerülnek. És Jézus látja ezeket a gyülekezeteket. Ugyanúgy, ahogy a Smyrna nagy gyülekezetet is. Tehát olvassuk el, hogy mit ír nekik Jézus. 8-11-ig. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, Éme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbált álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. So their, their Látjuk azt, hogy Jézus látja az ő szenvedésüket. The the is, és a parancsolat, amit ad nekik, az az, hogy ne félj. Ne félj! Don't be afraid. Ne, ne retteg! Én veled vagyok! This is the most in all of És azt gondolom, hogy ez az egyik legáltalánosabb uh, parancsolat az egész Bibliában. Be hogy ne féljünk! Fear tends to be, um, in to faith. Mert a félelem sokszor szembeáll a, a hittel. Man, Hogyha félsz az emberektől, félsz a főnököttől, félsz a sátán támadásaitól, akkor ezzel nem nagyon bízol Jézusban, vagy a, a vihartól félsz, mint a, a tanítványok a hajóban, akkor nem bízunk eléggé Jézus hatalmában. Tehát Jézus azt mondja nekik, hogy ne féljetek, veletek vagyok, bízatok bennem. Ez nagyon erőteljes. Én azt gondolom, hogy egyikünk sem vett részt még ilyen üldöztetésben. Nem tudom, hogy, hogy esetleg lesz -e részünk később, ilyesmiben. De ha igen, akkor emlékeznünk kell, hogy ne féljünk. A Biblia azt mondja, hogy az, az emberektől való félelem az egy, egy csapda. Tényleg az. Megtapasztaltad ezt már az életedben? Én igen. Félsz valakitől? És végül ez esetleg hazugsághoz fog vezetni. Vagy egyszerűen csak próbálod így elkerülni ezt a helyzetet. Próbálsz kompromisszumokat kötni csak azért, hogy megtartsd a köztetek lévő békességet. Ne féljetek. Ez a gyülekezet hűséges volt az üldöztetésben. A következő a Pergamoni gyülekezet. Ezt úgy hívták, hogy a Kis-Ázsia legnagyobb városa, tehát legnagyszerűbb városa. Lehet, hogy ez a város volt az egyik központja ennek a császár imádásnak. Nekik volt egy, uh, egy ilyen templomók és egy ilyen fürdőjük, amelyet a, a gyógyítás istenének uh, tulajdonítottak nagyon érdekes, hogy az ő, ez a jelkép, ez a, a, a botra felfutó kígyó, amit ma is láthatunk mondjuk gyógyszertárakban. És a pergamoni és a pergamoni gyülekezet, we're read, akiről olvasunk, so they were ők nagyon romlottak voltak. Főleg a vezetőség területén. A <laughs> talán soha nem láttál még olyan gyülekezetet, amely a, a vezetők szintjén romlott. De talán el tudod képzelni. Elolvassuk 12-17-es versig. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet antipász napjaiban sem, aki hű tanóm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik bálám tanítását tartják, aki arra tanította bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati legyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a Nikolaiták tanítását tartják. Tény meg hát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Tehát látjuk itt azt, hogy Jézus elismeri azt, hogy ő, ők hűségesek voltak az üldöztetés során. Nagyon nehéz hely volt ez, ahol éltek ezek az emberek. Nehéz volt a helyzetük. Mégis hűségesek voltak. De azt mondja Jézus, hogy vannak, akik kétféle tanításhoz ragaszkodnak. One is the teaching of Balaam. Az egyik a Bálám tanítása. And he, uh, he helped a Bálám tanítása. Uh, és ő segített okay. egy királynak, akit báráknak hívtak, abban, hogy megátkozza Izraelt. So, a Tehát Bálám egy próféta volt. Freelance egy szabadúszó próféta. Ő áldott és átkozott is pénzért. És volt egy király, aki félt Izraeltől. És volt egy király, aki félt Izraeltől. Itt, oda ment bálámhoz, és azt mondta, hogy itt van egy kis pénz. Szeretném, hogyha megátkoznád ezt a népet. De Isten azt mondta, hogy ezt nem teheted meg. És nem engedte meg Isten a profétának, hogy megátkozza Izraelt. Háromszor fordult az elő, hogy Bálám kinyitotta a száját, hogy megátkozza Izraelt, és csak áldás jött ki belőle. De Bálám sikeres volt. Hogyan tette ezt? told this. Ezt mondta báráknak. Én nem tudom őket megátkozni, azért, mert őket védi egy szövetség Istennel. És én nem tudom őket megátkozni, csak megáldani tudom. Az egyetlen módja annak, hogy ők átkot kapjanak, hogyha Isten maga átkozza meg őket, And in the covenant there are blessings and curses. És a szövetségben vannak áldások és átkok is. Tehát bár kell tenned, küld az összes csinos hölgyet az izraelitákhoz. If you can't beat them, join them. Hogyha nem tudod őket legyőzni, akkor legalább csatlakozz hozzájuk. És akkor ők elkezdik dicsérni majd a te Istenedet. Elkezdenek majd házasodni a te ö, népednek a nőtagjaival. És ezáltal majd rájuk esik a szövetségnek az átka. És ez történt. And Jesus is saying, there's some in your church who, for money, are... És Jézus itt azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy ott is vannak olyan emberek, akik pénzért romlást okoznak a többi ember számára. Azt mondják a gyülekezetnek, amit ők hallani akarnak, pénzért. And it's a stumbling block to the church. És ez egy, ez egy botlás kő a gyülekezet számára. Ez nem Jézushoz vezeti őket, hanem máshová. És annyira igaz, amit a Biblia ír, hogy nem tudunk a pénznek és az Istennek is szolgálni egyszerre. És a pénz szeretete az mindenfajta gonosznak a gyökere. És a kérdés, a On money. És annyira egyértelmű, amikor látsz egy olyan gyülekezetet, amelynek az alapja, az a pénz. Ez egy botláskő. És a másik probléma, amit Jézus említ, az az, hogy vannak olyan vezetők, akik a Nikolaiták tanítását tartják jónak. És hogy őszinte legyek, nem tudjuk teljesen, hogy ez mit is jelent. De ez a szó, ez azt jelenti, hogy győzelem az emberek felett. A Nikó szó. Innen származik a, a Nike márka név is, ami azt jelenti, hogy győzelem. And és a laita, is, is ugye a laikus szó, az az, ugye az embereket jelöli. Tehát azt jelenti ez a szó, hogy győzelmet arattak az emberek fölött, így uralkodnak az emberek fölött, manipulálják őket. És tudjuk az egyház történelemből, hogy az első-második században már elkezdődött ez a folyamat, hogy, hogy a vallási vezetők és az egyszerű hívek között volt különbség. Voltak a, a, a hivatásos egyházi emberek és a nem hivatásosak. that grew and grew and grew until you know it became It became, you know, it became a és addig fejlődött ez a dolog, ami már ma is ismert, hogy lett a papság. Lett egy szint, egy réteg az emberek és Isten között. There are churches, where you can't have a relationship with God apart from a... Vannak olyan egyházak, ahol azt valják, hogy az embernek nem lehet kapcsolata Istennel, csak úgy, hogyha van közöttük egy egy pap például. Ez ö, ö, egyszerű, hogy a római katolikus egyházra mutatunk ezzel. Ahol ugye egy papnak kell megvallanod a bűneidet és miért is? De, de ez nem csak a katolikus egyházra jellemző, hanem akár karizmatikus egyházakban is megtalálható, ez a pásztorolásnak nevezett dolog. Vannak olyan gyülekezetek is, ahol nem hozhatsz döntést a saját életeddel kapcsolatban anélkül, hogy egy pásztorral ne beszélnél ezt megelőzően. Nem ö, költözhetsz egy másik városba, vagy vállalhatsz új munkát, you can't ask a girl to marry you. vagy nem kérhetsz meg egy lányt, ö, hogy legyen a feleséged. You, you can't do anything. Nem tehetsz meg semmi ilyesmit. Your Anélkül, hogy a te lelki vezetőd tanácsát kinek érnéd. but, but the Bible doesn't say anything about that. De a Biblia ilyesmiről szót sem említ. look of You know, hierarchical level between you and God. ne úgy nézzetek rá, mintha én egy ilyen ő, hierarchikusan elhelyezett ő, felső szint lennék közötted és Isten között. Neked a te életedben ott van a Szent Lélek. Neked ott van a, a kezedben a Biblia. You have to take responsibility for your life. Neked kell felelősséget vállalnod a saját életedért. God has given and to the a gift. Isten pásztorokat és vezetőket adott és tanítókat a gyülekezeteknek mint ajándék. That, that we would help you make hogy segítsünk neked, hogy jó döntéseket hozhass. And Természetesen kikérheted egy Istenfélő pásztor vagy barát tanácsát a döntéseidben. De a, a végül is te a saját döntéseidet kell, hogy meghozzad. Te Isten előtt egyedül fogsz megállni a saját életeddel kapcsolatban. Ez nagyon komolynak hangzik, igaz? de tényleg az is. Tehát azt kell, hogy biztosítsd, hogy a te Istennel való kapcsolatod, az, az friss, is sem van tartva. And this church was corrupted at its leadership level. És ez a gyülekezet, ez nagyon romlott volt a, a vezetőségi szinten. They were abusing the people, ők bántalmazták az embereket, using them for their own és, és a saját céljaikra használták őket. Maybe money was the issue. Talán a pénz volt itt a lényeg, vagy a hatalom, like today. mint ma is. It, times don't today. Igazán a, soha nem változnak ezek a dolgok, szerintem. Church, Következő a Tiatyrai gyülekezet. A church, a Ez egy olyan gyülekezet, amelyet ő áthatott egy hamis tanítónak a, a tanítása, ők tele voltak ilyen céhekkel. És mindezek tele voltak ilyen okult pogány isteni But I think uh, might not have written down. How many? yeah it just says... Um, yeah in Thtyre they they found uh more writings concerning guilds than than any other you know turkish city and i certainly don't want to uh you know don't want to uh és nem szeretném azt mondani hogy ezek a cél ezek a csoportosulások természetszerűen okkult mozgalmak voltak de egyértelmű a kapcsolat ebben a korban a, az okkultizmus és ezek a csoportok között Elolvassuk ezt a levelet. See what it says. A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonlít az aranyércez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezebelt, azt az asszonyt, aki profitának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bávány áldozati húst tegyenek, pedig adtam neki időt, hogy megtérjem, de nem akar megtérni paráznaságából. Én betegágyba vetem őt és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója és megfizetek minnyájatoknak cselekedeteik szerint. Nektek pedig a többi tiatirainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, az tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket veszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jézus azt mondja, hogy tudok a cselekedeteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálatodról, álhatatosságodról. And uh, I mean, that sounds pretty good. És ez elég jól hangzik. De aztán azt mondja, hogy de az a panasom ellened, hogy eltűröd Jezebel. A, a gyülekezeted kompromisszumot kötött eljött hozzátok ez a hamis profétanő. Jezebel. És őt Jezebelnek nevezi Jézus, ami valószínűleg nem az ő igazi neve. kétlem, hogy bárki ezt a nevet adta volna a kislányának. Infamous, infamous ez egy elég hírhet nev you know? volt. And, but he calls her Jezebel. De Jezebelnak hívja ezt az asszonyt And Jézus. What was Jezebel's sin? És mi volt az ő bűne? Jezebel Ő az igazi Jezebel, az egyik királynak, izraeli királynak, Ahabnak a felesége volt. What was her sin? Mi volt az ő vétke? Ő, ő dicsőítette Bált. És a, megtanította az izraelitákat is arra, hogy Bál istenét imádják. You know? so here's, here's Yahweh, Tehát itt van Jáve dicsérete. And the, the queen just says, and és uh, akkor Jezebel jött, és um, azt mondta, hogy itt pedig van Bál dicsérete, és a kettő úgy el van egymás mellett. As as tolerant, addig, amíg mindenki ugye toleráns a másikkal. You know, és ő Izraelt uh, tévútra vezette azáltal, hogy Bált dicsőítették. És a bál vallásnak a, a fő elvei azok voltak, hogy gyermekeket áldoztak föl, szexuális erkölcstelenségbe tévajettek, és a panteizmus. Ha ezt hallod, akkor esetleg emlékeztet ez téged a mai világra? A mai világ ugye azt valja, hogy a gyermekek azok idegesítőek, azok terhet, jelentenek. Nyugodtan föláldozhatod őket egy oltáron. A világunk azt mondja, hogy szexuális téren semmilyen irányelvek nem mérvadóak. a házasság semmit nem jelent, a homoszexualitás pedig már nem számít bűnnek. Ez egy életmódbeli választási lehetőség. Csak egy, egy másfajta életmód. És a panteizmus, really a panteizmus, ami inkább a teremtett világot dicsőíti a teremtő helyett. Kb. úgy hangzik, mint a mai világunk. Jézus azt mondja, hogy majd ő elbánik ezzel a profitával. Eddig ő várt, és türelmes volt, várt, hogy megtérjem. De ő will throw betegágyba veti majd őt. Nem egy paráznaságot jelentő ágyba. But a bed Hanem betegágyba. És arra biztatja ezeket a hívőket, hogy tartsanak ki. Akik nem követték ezt a nőt, azok tartsanak ki, és ne adják fel. Ne adják meg magukat. Ez egy olyan gyülekezet, amely kompromisszumokat kötött. A liberalizmussal, toleranciával. És uh, próbálták a keresztény hitet így beleolvasztani, így idomítani a, a jelenlegi kultúra ö, elveivel. I mean, that's never happened, has it? Ez sose történt, meg még igaz. It today. És ma sem szokott. I'm joking, it does. Nem, viccelek, mert mert ez zajlik ma is. Látjuk, hogy itt az okult tizmushoz is volt kapcsolatuk, és az erkölcstelenséghez vezet. De Jézus igazságot fog ö, szolgáltatni, és ő megmenti azokat, akik az övéi. Az ötödik az a Sardis gyülekezet. Ez egy kisebb város, talán oroszlány méretű. Ez egy nagyon erős város, egy katonai bázis. És Jézus semmi jót nem mond erről a gyülekezetről. Tudom, hogy esetleg az anyukától hallottad ezt a szólást, hogyha nincs olyan dolog, ami építő, amit mondanál, akkor inkább nem mond semmit. Jesus, Jesus good to say to this De Jézusnak tényleg nincs semmi jó, amit erről a gyülekezetről el tud mondani. It's, it's dead. Mert majd, hogy nem hallott. Majd nem hallott lehetséges egy gyülekezet számára, hogy meghalljon. És like néha az ott lévő, a haldokló gyülekezetben lévő hívőknek egyszerűen csak bátraknak kell lenni arra, hogy kilépjenek és máshova menjenek. The of Jesus will never die. Jézus Krisztus egyháza soha nem fog meghalni. De hogyha van egy gyülekezet, egy kis csoport, akik folyamatosan lázadnak, és folyamatosan ellenkeznek Isten akaratával, akkor előbb-utóbb a halál vár rájuk. Hármas rész, első hat verse.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 Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan szárdizban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. So they evidently have a reputation of being alive, tehát igazán nekik az a hírük, hogy élnek. Egykor éltek. A having, De az, hogy valamilyen híre van egy gyülekezetnek, annak ö, semmi jelentősége nincs, hogyha nem ezt gondolja róluk maga Isten. Nem érdekes, hogy mit gondolnak rólunk az emberek az se hogy mi mit gondolunk saját magunkról. Az, az, az, ami számít, amit Jézus Krisztus gondol rólunk. És ő semmi jót nem mond róluk. És azt mondja nekik, hogy ébredjenek fel. Ébredjenek fel. Ne aludjatok el. Emlékezzetek. Emlékezzél, hogyan kaptad és hallottad. Az evangéliumot. És tartsd meg. Repent. Térj meg. Ébresztő. A church, kind of their, the Ez egy olyan amely teljesen elvesztette a, az útirányt. Really Nem tudják, hogy miért léteznek. Nincsen mi uh, szenvedély bennük arra, hogy Isten akaratát cselekedjék. És már rég elfelejtkeztek a Bibliájukról. De azért összejönnek és tartanak is piknikeket, barátkoznak egymással. And, you know, there's, there's like that, vannak hagyományaik, amiket megtartanak. És Jézus azt mondja, hogy egy nagyon nagyon közel vagytok a halálhoz. Ébredjetek fel! A hatodik a Philadelphia gyülekezet. Én számomra ez a legérdekesebb levél. Mert erről a gyülekezetről tudunk a legkevesebbet. Jézus nem mond róluk sem túl sok pozitív, sem túl sok negatív dolgot. De azt láthatjuk, hogy Jézus főleg önmagáról beszél. Hogy én adtam eléd egy olyan ajtót, amit senki nem fog bezárni. Én szerettelek téged. És én tartalak meg téged a, a próba óráján. Jesus a Jézus itt önmagáról beszél a legtöbbet. From, from we, we, we De ebből arra következtethetünk, hogy a filadelfiai gyülekezetnek volt uh, a legjobban megértése arról, hogy ők kicsodák Jézus Krisztusban. Ők egy olyan gyülekezet voltak, akik tudták, hogy ki Jézus. Volt vele kapcsolatuk. És ők egyet értettek Isten akaratával a világot illetően megértették azt, hogy Isten egy küldetésben vesz részt ma a világban. És el tudom azt is képzelni, hogy imádkoztak azért, hogy Isten nyisson ajtókat, hogy ők szolgálhassák őt a városukban. És kitartóan, hűségesen imádkoztak azért, hogy Isten megváltoztassa a városukban élő embereknek a szívét. Ez egy olyan gyülekezet, akik megértették Isten küldetését. Ők hirdetik az evangéliumot. Nem csak szóban, hanem tettekben is. És nem kötelezettségből, hanem azért, mert őszintén szereti Jézust. És hogyha valamelyik gyülekezethez szeretnénk hasonlítani, akkor talán a filadelfiai lenne az, aki erre a legjobb példa. And, and Elolvassuk a nekik szóló levelet. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, éme nyitott ajtót adtam neked, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Émen neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Éme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a telábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki se vegye el koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez egy nagyszerű gyülekezet. Nagyon tetszik nekem az a kép, hogy Jézus kinyitja a szolgálatokhoz vezető ajtót, és ezt senki nem tudja bezárni. Ez a gyülekezet hűséges volt a szolgálatban, a türelemben. És arra vágynak, hogy Jézussal együtt dolgozva érjék el a városukat. Az utolsó gyülekezet, tudom, hogy nagyon gyorsan megyünk. Talán majd újra kell gondolnom ezt. A Laodiceai gyülekezet, egy másik hírhett gyülekezet, mert azt mondja nekik Jézus, hogy kiköplek a számból, mert lanyos vagy. A Laodicea, Laodicea városa az egyik leggazdagabb volt a a hét közül. And they, um, they had water piped in from és uh, a közeli forrásokból uh, vezetékeken vezették be a vizet I mean, a városba. Kind of like, like Majd hogy nem, hogy ilyen uh, vízvezetékek voltak, tehát modern. Uh, El you know, you know? hát, tudjátok képzelni Görögországról beszélünk, tehát elég meleg az éghajlat. Nem tudom, hogy a forrásnál milyen hőmérsékletű volt a víz, know, vagy hideg, vagy meleg. City, sea, De valószínű, mire a laudiciába lejutott, a csöveken már megmelegedett. És mindannyian szeretünk egy forró teját, vagy kávét meginni, vagy egy hideg nice. kólát, jéggel. Én szeretem. De maga a langyos, az senki nem szeret langyos vizet inni. És azt gondolom, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy bárcsak inkább forró lennél, azt jelenti, hogy bárcsak így égne a tűz benned, értem. Bárcsak izgatott lennél az én ügyeimmel kapcsolatban. És sokszor a hideget pedig úgy érezzük, vagy úgy magyarázzuk, hogy hideg a szívünk, és távol vagyunk Istentől. Tehát, mint hogyha jézus azt kívánná hogy inkább távolabb legyenek tőle but i sort of think that if we just think about water azt gondolom hogyha a vízre gondolunk és mennyire frissítő tud lenni egy nyári napon egy egy pohár hideg víz azt gondolom, hogy Jézus azt mondja, hogy bár csak a szíved égne irántam. És a cselekedeteid pedig olyanok lennének, mint a, a hideg víz. You know, Frissítőek az emberek számára. You know, I, I azt szeretném, hogyha az életedből kiáradó forrás, az felfrissíteni azokat az embereket, akik ebből isznak. Nem gondolom, hogy Jézus azt mondja, hogy bárcsak vagy itt lennél a közvetlen közelembe, vagy akkor inkább menjél el nagyon távolra tőlem. Hogy legyél vagy a barátom, vagy az ellenségem. Nem hiszem, hogy Isten bárkit is az ellenségének szeretne tudni. Ezért jött el alázatban az első alkalommal. Azt gondolom, hogy azt mondja, hogy bárcsak a te szíved égne irántam. És a te cselekedeteid, és a másoknak tett bizonyságot pedig frissítő lenne. De hát te langyos vagy. Semmi nem mozdít meg téged. Csak túl kényelmes vagy. vagy. Azt gondolod, hogy gazdag vagy. És minden rendben van veled. Azt gondolod, hogy nincsen szükséged rám. Azt gondolod, hogy a barátod is jól van. Mindenki rendben van. Egyszerűen langyos vagy. Nem tudlak megmozdítani. Kényelmes vagy. Lusta. Kö közömbös Olvassuk el ezt az utolsó levelet. A Laodíciai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy se hideg, sem forró. Bárcsak hideg voltál vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy véd tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezte hát, és tény meg! Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. I'm so glad that, um, Jesus annyira örülök, hogy Jézus nem adja fel a, a küzdelmet a gyülekezetekkel kapcsolatban. És sokszor uh, mondja újra és újra, hogy akinek van füle, hallja meg. Van választási lehetősége. Vagy hallgatsz arra, amit mondok, or, or vagy nem. Megtérsz, vagy nem? I'm inviting you, repent. Én meghívlak téged, hívlak téged arra, hogy térjél meg. So famous, right? És ebben a fejezetben ez a, ez a meghívó, ez, ez annyira híres. Is is it, is it hogy ott áll az ajtó előtt a 20 versben is uh, kopog. No. Egy, egy hívőnek a szívén, aki elaludt. Aki ilyenkor már nem vár vendéget. A, aki nem akar a kényelmes foteljából kéket és kinyitni az ajtót. Inkább felhangosítja a tévét. De Jézus azt mondja, hogy éme a szíved előtt, szíved ajtaja előtt állok. És szeretnék veled vacsorálni. I want to have fellowship with you. Szeretnék közösségben lenni veled. Szeretném ugyanaz az asztal alá tenni a, a lábajmat. És kenyeret, megtörni a kenyeret veled. You so glad that Jesus hasn't given up. Nem vagy boldog uh, azzal kapcsolatban, hogy Jézus nem adta hogy Jézus nem adta föl? Nem tesz téged boldog -e? az, hogy Jézus nemcsak, hogy megváltott téged öt éve vagy tíz éve, és akkor csak ott hagyott egyedül, hanem ma is veled jár. Látja a te szívedet. He, he knows your Ismeri a te erősségeidet. Maybe got good Lehet, hogy rendben van a tanítás a That fejedben, vagy, és viszont rosszak a cselekedeteid. Maybe you lehet, hogy nagyon szereted az embereket, de emiatt nagyon toleráns vagy az emberek bűneivel kapcsolatban is, és ez téged is megront. Lehet, hogy te egy nagyon elfoglalt keresztény vagy, minden alkalomra elmész. A mi gyülekezetünknek nincs annyira sok alkalma. Akkor elmész más gyülekezetek összes alkalmára is, mert nekünk nincs elég. Szolgálsz, de ennek ellenére nem töltesz időt Istennel egyedül. Lehet, hogy Isten megáldott téged valamilyen tehetséggel, vagy akár gazdagsággal. You're just unwilling to share it with other people. És nem vagy hajlandó ezt megosztani másokkal. See, Jesus knows your, your heart. Jézus ismeri a te szívedet. And, um, you know, we, we don't... És mi nem tettetjük itt magunkat, hogy mindannyian tökéletesek vagyunk. Nem vagyunk tökéletes gyülekezet. Nem vagyunk tökéletes emberek. De szeretnénk alázatos emberek lenni. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy a te tanításod, a teológiai tudásod, egy kicsit át kell gondolni. És a te bizonságtételed? Milyen bizonságtételed? Mikor volt utoljára, hogy valakivel megosztottad a tételedet? Amikor Jézus mondja ezeket a dolgokat, akkor hogyan reagálunk erre? Csak itt elnézünk a másik irányba, hogy hozzám szóltál Jézus. Védekezünk? Hát, hogy képzeled ezt? Jézus, én az én állásomat adtam föl, a karrieremet miattad. Hogyan reagálunk az ő hangjára? Mi megtéréssel kell, hogy erre reagáljunk és a még egy nagyon fontos dolog, ami szinte minden levélben előfordul, az a kitartás. Az a döntés, amit meghoztál a megtérésedkor, hogy Jézust kövess, az nagyon fontos volt. És, to him, to honor him. That's és az a döntés, amit ma meghozol, hogy Jézust kövesd, hogy őt tisztád és vele járj, az is fontos. És sokszor elmondom azt, hogy, hogy a, a hit az nem egy érzés, hanem egy döntés. De ezeknek a verseknek az alapján azt is mondhatom, hogy ez nem csak egy döntés, hanem egy olyan döntés, amit napról napra meg kell hoznunk. Ez egy döntés sorozat. Hogy a végsőkig kitartsunk. Hogy az utolsó napunk Jézussal itt a Földön, az legyen a legjobb napunk vele. Kitartás. A napok gonoszak. Jézus visszajön. Ő a dicsőséges. Ő fogja megítélni az élőt és a holtat. Milyen döntést hozunk, mi ma? Becsukjuk az ajtót? Vagy kinyitjuk. Reméljük, hogy... Mi kinyitjuk az, az ajtót Isten előtt. És remélem, hogy te behívod őt az életedben. És engedd meg azt, hogy ő megvizsgálja a szívedet és az életedet. És had mondjon el neked olyan dolgokat is, amik kemények. A sötét és titkos részekről az életedben. Hadd ítélje meg ő a házasságodat. Hogy megtérhess a hibáidból, és láthassd, ahogy ő, ő növekedést és virágzást hoz. Hadd tegye meg ezt ő. Az ő ítéletei igazak. És nem fogsz csalódni. Mert amikor úgy éljük az életünket, ahogy a Jézus szeretné, egy dolgot kapunk, egy élő kapcsolatot Istennel, ez már izgatották el, hogy tegyen minket. Az, az Isten, aki alkotott téged, neki, tehát vele tudsz beszélni. Már ez nagyon izgalmas dolog. Isten. Nem egy popstarról beszélek. Nem egy híres mozi színészről. Hanem egy olyan Istenről, aki mindent tud. Egy másik dolog, amit kapsz amikor beengeded őt, és megengeded, hogy helyre tegye az életedet. Ö, ö, megkapod azt a lehetőséget, hogy vele együtt hogy az ő tervében, a világot illetően. Senki általában nem szereti a főnök akaratát cselekedni. Mert a saját akaratunkat túlságosan is szeretjük. De a mi akaratunk az az időleges. Az a ház, amit építesz, az össze A A te királyságod az nem dicsőséges. A te bölcsességed az nem túl hatalmas. De amikor mi Jézussal együtt munkálkodunk, akkor ö, részesei lehetünk annak, hogy az ő királyságát építjük, ami állandó. Én régen egy Tesco-szerű áruházban dolgoztam Amerikában. És emlékszem, amikor ezen a nagy kocsin húztam be az árukat. Én az játékoztályon dolgoztam karácsony előtt. És emlékszem, hogy éjfélkor föltöltöttem a polcokat. És megnéztem, és annyira jól nézett ki. Like Az összes know, Barbie up. gyönyörűen felsorakozott, szép legók. mentem és jól éreztem magam. Elégedett, elégedett voltam. Out, right? És másnap este bejöttem, behúztam egy újabb Do kocsi árut, és elrendeztem őket. Megint megcsináltam. And over and over. És ismét is újra. Is Végre véget ért a karácsony. És akkor elpakoltuk az összes játékot. És akkor kihoztuk a fűnyírókat. És akkor már készültünk a tavaszra a külső and játékok and behordásával. I, I times, és emlékszem, hogy sokszor úgy éreztem, ez teljesen hiába való. <laughs> Ez egyszerűen teljesen fölösleges, nem állandó, hanem nagyon időleges. De amikor az Úr szavát szóljuk, és amikor segítő szívvel egy pohár hideg vizet nyújtunk valakinek Jézus nevében, amikor egy olyan kollégáért imádkozunk, aki nehézségeken megy keresztül, amikor valakit Jézushoz vezetünk, akkor egy olyan dolgot teszünk ezzel, ami állandó és örökké való, és nem hiába való. Tehát ha Jézus kopogtad az ajtódón ma, akkor mindegy, hogy épp mind mentél keresztül, vagy milyen állapotban vagy, csak engedd be. Let him judge your life. Engedd meg, hogy ő ítélje meg a te életedet. Your works, a te cselekedeteidet, your doctrine, a te tanításodat, your devotion. a te odaszántságodat. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy hozzátartozunk. tartozunk. Köszönöm azt, hogy te figyeled a te gyülekezetedet. És látsz minket ma. És keresztül nézel a ruhánkon és a bőrünkön, és látsz uh, mindent a szívünkben. És tudod pontosan azt, hogy mire van szükségünk. Uram, szólj hozzánk és segíts nekünk, hogy ne legyünk romlottak, Keep us from being hogy ne kössünk kompromisszumokat az erkölcstelenséggel, help us to be alive. segíts, hogy életben legyünk, help us to be loving, és szeretetteljesek legyünk, teve legyünk hittel, és kitartsunk a végsőkig, mert Téd, a királyság és a dicsőség. Örökkön, örökké. Amen. Amen.